بسم الله الرحمن الرحيم وعلى هذا اصل قلنا ان البيع الحمل مشروع بسلهه پرون دک قاعده ترشیه وا صدا بالا حصيون نه حراش نو زموږ په نسبانه کبیح له غیره کبیح لعنه می او چراب شرعیون راشی نو کبیح له غیره واسقا ننه محمولی الا بدلیلن دا دک حبروا الا داک په حصيون کی دلیل قائم شو نو بیا په کبیح له غیره هی او ګور پر شرعیو کې دایم شو نو اصله بل غیره و سپني ورنه بیا وي صحیح شو اوس پای باندې تفیئات کې والا حاصل اصل مطلب داري چې کله مونږ د اصل کې خود چې د فال شرحيو نه نه راښنه به طبيخ دی وي نو په دې اصل باندې کله مونږ ان البيع بالخمر بيع په خمر سره چې خمر سامن منګه واپس منډه کېږي دک صورت ورنه ور بیا مسله جوړه کېږي ان البیاع سشه اغسطل بالخمره پا مقابلہ ده سمن کے سمن خمر وی مشروع بی اصله دا مشروع دا پا اعتبار داسه و وجود رکنهی في محلیهی غیر مشروع بی وسبیه و هو السمن لئنن خمر مال غیر متقومین فیصلوه سمن من وجه دون وجه تصار فاسدا لا باطلاً نو مثال پښ کې بیا دا فانی شریه او ان رزکه بده کې شریر ډېر کې دونه لګولي ترازي کې د لګوله د مليت کې د لګوله په سمند کې په م بیا کې وجود د عاقدین او اهلیت د عاقدین او عقل د عاقدین د ټولې شروط لګولي فین شرعیه اوس په دې به شرعی بلا صورتونه دي د به د صورت نه من راغلی دا چې شراب او سرس شيغه استل او شراب ور کې څه اوس یو سړي بیان دا کار شراب چاله ورکله او پاغه دنه بلشي وصول کې چې دا را خرڅ ک پیسې برا کله ک پیسې نه در کوم پسمن کې دا شراب واخله عثمان هي عنه قاریو کو امرم ځه درا خدای دې په ایجدار د اصل سر سید زکه په بیع کې ارم مبیعا اصل ال او اصل المقصود په بیع کې مبیع وی پیسې لګول مقصد نه اوس کې دا بار کړه ټماټر ملایو کیږي پیسې لګې نه لګې اصل المقصود مبیع سمند صرف ذریعہ او وسیله وی هغه رمزه درازي نو مقصود مال متقوم د خوچکم غیر مقصود د سمند هغه مال غیر من وجهين چې ورته وګوري نورقنيت سې کیږي چې بل اعتبار سره ورته وګوري چې شریعت د دې د مالیت اعتبار نه کوي امر ک مالیت شته من وجه سمند سې او چې وګوري چې شریعت دې د مالیت اعتبار نه کوي ن بیا پکې سمونیت نشته نو دا بیا چې په شرابو تایو شي واسطه په اعتبار د اصل صحیح ده فین الشرعی دي خدای کې دا کوه هر غلې ده د غیر دوا جنا چې دلته کې سمن هغه خمر ګرځول دي نک بیا دا حد ما او کده خمر په ځای باندې بال فعلی بیا په اعتبار د اصل صحیح او که بیعت قبض او تقابض او شو خبرونه تر لا نه حال الا فاسد مشوه او قبض قبض سره ملکیت په بیا باندې څاره د فساد نه چونکه مشروع کایوکو احکامات د ملک په مرسته کی حکم د ملک په څې کی دا مबिया چې د واغستا او مسله مثلا د حلاک کړه نه دی مالک شو کد خرڅ کړي وا صحیح شو نو په د کټول باندې په دی باندې باندې په کبس باندې احکامات مرتب کیږي چې کله مشروع کار کړي دې حضره جان ترাজি نه داسې چې شوا باطل نه شوا زکه باطل دا چې کو به نه کو به له غیر وعلى هذا الاصل بنا بيع سلمى نكلنا معين البائع بيع عبد لا يدلج لي بعبد مثلا بالخمر چه په هر سره هم سره لکه ثمن وهو وسيله ثمن په هر بده کې څه مشروع به دا مشروع د اصل و او وجود وجود ركن ده وهو اصل بيع کې څه شي د وجود ركن ده چې مبادله المال بالمال په محله په خپل محل اعر مشروعين ادا اير مشروع د بي په اعتبار د وسب د سمن سره وسب د سمن سره شریعت وهو سمن او اغه سمن ده او سبس شی د په ده سبس اين ده يني په اعتبار د سمن څنګه ده لئن الخمره ذكر حمر تي ده مال ده مالي لكنه غير متقوم لكن شريعت د دې تقييم اعتبار نه كړي فیصل هو سمن نږي په دې اعتبار سره چې مال ده نو سمن شو بدون وجه پہست لو سمن سمن سکي منو چين په دې ديګر سرچيده نه له ودون رجنه په بل اعتبار سره زک شريت له اعتبار ورکړي نه د تقو نو فساره واژې دندابه فاسده فاسد شو لا باطل نه باطله نشو او مفيد د ملک وه چې کب وغیره شي اغه غزان له مسلې دي بل خمر واغس نه مالیک شو دا غیر پر استعمال صحیح دي او که صحیح نه دي اغه غزان له مسلې دي هغه سر زموڅه نشته خود تل بیا او فن بیا فاسده منعکت شو اگر ازنه بل تربت لالش او دیو قص تکنده په سمن کې خمر ورته حالانکه د خمر نه هیڅ قسمه انتفاع جایز نه ده دا د ګننګاریدل ځان له مسله ده او دا هغه د پر اسکل یا موږ اسکل دا ځان له مسلې هغ نفس بیع منعقد شو او دا غشت لاست چې کوم غلام راغی نو په باندې د میل د کبه نرسو احکامات سیګي مورتب کیږي دا مطلب نشي چې کینی بس دا ارسه جایز شو شرابو سره شرب جره سرکار ته والا شراب نه هیڅ قسمه пайда وکذا بيع الربا غير مشروط برسبه وهو الفزن في العوز بالمثال پیشکی بيع هو تاسو ته موږ په خپل او marked خبره مې توکول چې دا فيه شرعي یو سړي الربا وکړه مسالت مثلا یو ترپنه كيلو علم دي بل ترپنه په باندې كيلو علم دي كيلو مال ګر بل ترپنه جنس او قدر دواړه موجود دي او بيع پکې فضلشته نو به ته وګورئ پدې کې اس کا بهت نشته او تر په مالې بل تر په مالې او تر په عاقد بل تر په نا عاقد خود به کې زیادت راغلې ده زو سب د زیادت توجنه پدې بیا کې فساد راغلی نو دا منعقد شو صحی شو منعقد شو او د تقابل نرسته دوه ملک تیره وه په فساد پکهسته او کو په پکهسته دغه غیر دوجنه د زیادت توجنه غیر په بیل مثال شي پکه دا, دا, دا, دا, دا او ریبا دا ترنګي به ریبا جي دا مشروعت ته اعتبار دا اثر اصل ته اعتبار سره مشروع ده او غير مشروع او مشروع نه دا جائز نه اعتبار دا, دا. وسپ هول فضل چې هغه په یو جهت کې هغه فضل دي وهو الفضل چې فضل له بنازه پيوهي واسکې شرط دا غير صحت پر مساوات ته او هغه مساوات رانغه فضل دا نه وسب بدل شي وسب کې کوبه پیدا شو وکه زه شرط فاصل بمانه ربا او ذکر اني شروط فاسده په معنا دربا کی دي باندې ما مفتی سبه وطن لیکل دا تقریبا د اپریشن لمخه ولې دا د لوړ غړین نو دا بنا خبره ده چې شروط فاسده په بایکه له غول شي مثلا مثلا شروع دا سه له غول شي بایکه صرف بایات او فائدوي دلبه دا, دا غلام خرسوند به مې زمو خدمت کی یا سر اغه ته پایدې خبرم ځم درا دا چې یا دا بدایدا دي چې مبيعي تفاعلاتنا ته پاينه مثلا دا غلام ملک تعال در کوم خو مطلب دا دی چې دل بدادار کوي دل بدادار کوي د مطلب مشکار نه کوي پکی دا چې سم شرطونه له ګول شي ځکه شرط د بيع دی چې استاګو پسمن کې کلی اختیار حاصل شه دا کې کلی اختیار ته ځان لم کې اختیارات نه پرې او ځان له پسمن کې اختیارات او نبهي او چې کوم مبيادونو دا لري دا لپاره د سالیس لپاره اختیارات نه ثابته مابادله چې معقيدل ما کې اختیارات مصرف دا ویلي پاره نو اس پتا سمن کې کلي اختیارات وګلا ورن کړو یا ته مبيې کې کلي اختیارات نورو یا په اختیارات کې د مبيې لپاره اختیارات ثابت کړو نو دا ټول شروطي چې په ارجي حد باندې وی دا شروطي فاسد دي شروطي فاسد دي او دا په هوکم درې په هوکم درې با ځان په چې د دې څه مطلب دي لاون خو بسر بنځان په کې دی نو کداسکې مشروط په آکر ټوله کې رااګه توګه په تېبار د سړي یو تر په کلام دې بل تر په دې سړي د واره مالیتي آګه دې دې آګلان دې خو صرف د دې شرط د وسب د وجناد د غلا باندې میاش ਕਰਨه کې یا میاش په ما سره یې مې په خدمات کې مدد د وسپ دې چې دا لاحک دې اروپا څنګه نو دې وسپ د وجنا پکې پیدا شو د وسپ د وجنا ذاتی په ديار کې شه دا حکد پمانه د ریبا د سود کې د سود څه نو دا یوه دوه ځای لاول پتور اصول ځان دا د نړیي خبری د خوان په کور کې د پټو سره په تعلق ساتي او د مسلې سره په تعلق ساتي ارشه کې الله تعالی ګور داسونو چاندي الله تعالی راکړې دي نو کټه څو کلو ټماټر Tale استاد مطابق اېک ته الله اختیار رکړی دا د کلو ټماټر د 100 روپۍ دي الله کله سمن مکرر لشي روزانه رات مکرر لشي الله هو المصاهر الله چكبره برابر کو نو د الله د ذکر د مکرر وبندګانو باندې مسلط کولو استاد ذہن مطابق چې ت کم شی بازار کې علی نده ک او دا شی وب ترصلی برابر برابر او مساوات شرطه ته د باندې او پیسونو چندو چاندو باندې خلق شې زونه او برابر او زیادت میادت نو او سترش هټ نه خبره ده چې کوم زیاتہ زیادت په دې کې موږ ورنشتکه تاسو یې 4.5 روپے می سره وو ټماټر نو واخ خدای پاک هو المساعر اره نن د کレート مبارک له دغه برابر دی دل تکې اوس او چې دل تکې د زیادت شی زیادت شرق او لا بون زیادت سود دی پیسه غلام د دک په پیسو برابر او د اضافه غلام اغلا غسته پیسه تا اغسته د پیسو هر غلام برابر شو تا پکه اضافي د زنده پرشرکو لګو چې زما خدمت وکړي نو پرهوازياتو کې د دې په مقابله کې ساحه خوندي تر کنه د غلام په مقابله کې پیسې شوې د سروي خدمت ته ته یا د غلام په مقابله کې پیسې شوتا چې د غلام لپاره شرط ولګاو چې غلام به یومیشته لګرنه کوي نه بل اکار مار نه یا په سمن کې تزان له سي اختیار ثابت کو اله په مالو وسره وردا پیسې ول عبدل زبد مالې یو زر روپیا قرض راکېده چې مشریتونه ورتونه دیول غول چې هغه داهه مقتضی نه دی وردا ټول شروع چي دا مدیا او سمون خو یو بل سره برابر شو دا ایزاپي شرطونه چې د پایدو پر لګول شي د دې په مقابله کې هیڅ شي دا په مقابله د سوت دی اوس د سود حکم حرام دی سوت حرام دی نا نو آیا دا نو دایات ساته بیا یو ترکته سمند او بل ترکته مبیالا نو ببیعو متعین ده دا چې کله داسه حکوش مبیسره متعین ده دی مبیابه نتجام جته کیږي دا مبی حاصل شي د باعد ردو وسره نه چې پدې کې کومه پایده حاصله کیږي د خبيسره او دا, دا, دا, دا کس د پرحلال نه ده او مقابله کې جته کم سمند ورکړ سمند کبلی د متعینات نه نه ده غیر متعین چې کومه پی غیر غټینه ده د پرسی حلاله ندعت ریبا مطلب هغه دک کرے د حکم د ریبا کړي د الله شپ مرد خدون په قاعده کې شرط مرد ختم نشي او د هغه تک کسي شي یو طرف ته د پدې مبیاده کی بل طرف ته د پیسو باندې وګټو کی نو د پر د پیسو کټ حلال کیږي او کټونه د بل لپاره پکی ټاکو نشته نو چونکی مبیاده کې بلید متعينات نه ده نو کبه د دی غټل د دې لپاره خوسته د تد صدق کوي او سمون والے سمون غیر متعين نطایق علماء خو بس ناراضی داغه د پارسه شې حلال نه خبرم ځم دراځی وکذا الشرط د ترنګي شرط فاسد په معنا ریبنده څه وایته قریش ماکه ما صلی الله علیه و سلم لګېدلې وکذا الشرط الفاسد د کرنګي شرط فاسد د دې معنا ریبا په معنا درې باکې نه وکذا وکذا صوم يوم منهر مشروع به اصله وهو الامساك لله تعالی پیو ته بس به وهو العراض خدیخو تاسو له پښه په صحیح شو و جدار راځي نستاس پرې تندي کې کر خراجي ماته د دینه پته لګي د ښځه پرز باندې روژه سه بد دې کې دومره روژه هتاه ست پته ده فلې شريې اه صحیح شدي کو هو شک نشته شريعت ته تاریخ په لاره کې کر کړه چې مختاراته 300 ځان بچکول سره د هيتصار نه والی تر مها فلې شري شو اوس د ښځه پرز باندې 300 روژه ني سنپې کې سکو فحانيشته او امزه انترا پته بار د ذات باندې څوک هنيڅه اول ارکان موجود دي وقتم شته نیتم شته 33000 زره پچکې په دې کې چې دا کو فراغله د الله مخالفت ده د الله د مل مستیا لازم اورلي اذ کو ها د ساده شدد د دې یو رکن سر لګیدل یا ارکان یو نیت یو د سر در مخه وقتم دي نقص یا غو مل مستیا قبليه باندې کمله کابلې نو کابلې نو وجود او کله قبل نه صحیح څنګه نو د دې دی یو رکن سره د وخت سره د روږی په ذات کې کوم وخت داخله اغه ندا ایراز اندی په تل لا د جداکی ګینه خبرم ځم ترا لکم نو له هغه څخه د کوم کوه له غیر هی ده د وجنا راغل دی غیر رکن سره د ځی وخت سره یو رکن یو ځشه ته ایراز دی دا هغه د وین کو په د ورن ذات کې کوه نشته په کذا سوم نیو من نه دکرنګ د اختر درز له جام مشدود د اصله بل شرایب کوم اب گنیشت اول امساک پروژه ست ویلګی د امساک پر متره 330 سره د نیته فی وقت ہی تخپل وقت کی د سر مترماخاما غیر مشروع دوست هی او د امساک دی د غیر مشروع دی په اعتبار د وصبو وصب سے شید 76 وجنس وهو الاعراض من بدی کی اعراض عن ضیاطه ان ضیاطه ضیافت نام د من مستانه الموضوعه چکه خود شید مکرر شید په هازه وقت په د کرزه د اختر کی په کوم صورت سره د بالاعراض بالصوم پسوم سره اعراض کولی د دې اعراض سره متعلق دی اعراض کولی پسوم سر د اسوم پزاب کې ځان ساتل لري خو نه دی ورپې ځکه خپل واجب حق اعلی یا اعلی ترا کې هرای که آ دی نو ګوري یا تنه ګوري ان صوم راجه چې دا یکوم به الوقت د دې په ماهیت کې وقت داخله ولا خلل به او وقت کې سخلل په اعتبار د خپل ځار فرنيشته نوجه صحیح ده صحیح شو ونہی جدا يتعلق به وسیه په وسب کې راغلی وَهِئَنْهُ يَوْمُ عِيْدُ چه ده رزد اخترده او پا دی روجه کی اعراز دهی صحیح شکنه درزیا پا تلانه نو فسار فاسدن نو ده فاسدش واروجه ده اخترد رجب فاسدده ده و باتلا نده کیو سلوکو نو مشروع کاریو کو حبرم زه انترال لگنه ولهاز ایسه هون نظر صرف تفریقی چکلا علیک اصل وقت کسی کباحت مشتا او کباحت رازی ہو بیا کبہت بالکل فیل چتروجنی سلسله بیا په کې الکبہت راضیه عراض راضی هو کته بالکل روجی دفتر پرزنی نسرب نظر کای کزما کارو ش زب دفتر درز روجی سم صرف نظر کای نو په نظر کې هو عراض نشتا کې چې بالکل روجی ببل رزمي شي نو اعراض جده اپ بالکل روجی سر سره دی او صرف نفسي نظر سره هو بیا د سره اډو اعراض نشتا له لحاظه نظری بالکل صحیح دی پسان نشتا ولحظه چې کله وخت کې فسفساد نشته لحظه د دې وجنه ایسه هو نظر نظر صحیح به درجه د اخته را ان لازم په نسبت باندې لکه نوذرا بالتعتيد هو نظر د تعت ر او ج تعت وانما وسب المعصيه هو سبب معصيه چې متصلونه لګي د لې بي ذاتي د زرد درجه سره فعلن خو چې په اختر پرس کې فعلن وږي اونې سي لا بي اسمه ن پذكر کول د نیم سره لا بي اسمه ذکرن ن د در نوم ذکر کول پر وجه سره چې دي کې به زمان کدا کار مې شروع وږي بد په بل ډول ميازي